Hvala za vabilo, hvala za organizacijo tega sestanka, S, kot veš, že dlje časa nekako uh, pozivam oziroma nekako se mi zdi, da je zelo smiselno, da se takšne stvari dogajajo, da je to pič en od načinov, kako bi lahko na področju filozofije za otroke, pa seveda velja tudi za druga področja, uh, stvari nekoliko poenotili oziroma naredili iz tega nekaj, uh, pač, recimo temu neko frontu. A ne? To je tudi pač ena stvar, ki jo v sklopu društva Zofijinih pač počnemo, nekako poskušamo razvijati in promovirati humanistiko. Se pravi, to je v opisu naših, to je v našem statutu, zato to počnemo, ne? tako da ni to dobeno, dobeno posebno herojstvo. Zdaj sam naslov, ki je tu neformalne spodbude na področju FZO v Sloveniji, je definitivno za moje pojme, za to, kar bom zdaj tukaj povedal, preširok. Jaz pravzaprav ne vem, kaj dosti, kot se tudi danes pokazalo. In spet zelo dobro, da imamo tak sestanek, da pač spoznamo neke različne prakse in pa stvari, ki se pač dogajajo na tem področju. Povedal bom kaj več o tem, kar počnemo mi v sklopu društva Zofinih, oziroma to, kar se je dogajalo v sklopu Dneva filozofije, kako smo nekako začeli spoznavati filozofijo za troke kako in zakaj se nam je zdela to vsebina, ki jo je vredno širit, ki jo je vredno promovirati. Predstavo bom, in to bo mogoče nekako srednji del te moje predstavitve, eni sedem akcijskih točk se pravi, tako neko angažirano v stilo tega, kar, kar si zdaj povedal, tudi ti. Sedem točk, ki jih nekako smo zastavili na začetku, te, te naše poti na področju FZO in kot se bo in oziroma kot se je izkazalo, kar dobro nekako sledimo s temi koraki, ki jih pač delamo na tem področju, temu, temu načrtu. Uh, Tako da nekako, jaz sem se s FZOJEM prvič srečal preko del uh, doktora Šimenca in pa magistre ja, ne. se pravi s tem, z njunim vplivom, ki ste ga uh, imela na uh, pedagoge v našem krogu v Mariboru, se pravi predvsem na uh, dr. Andreja Adama, ki je tudi sam v sklopu uh, svojih dejavnosti svoj čas kar dosti delal na področju filozofije za otroke, preizkušal, eksperimentiral, skrka, šlo je za zelo zanimivo uh, zelo zanimiv preizkus. In v tistem času sem skrka uh, dobil neko radovednost glede tega uh, in se, se pač na edini način, ki sem ga takrat poznal, tudi loto malo raziskave okoli filozofije za otroke, ker je to enih deset let nazaj je bilo še veliko manj o tem govora kot je danes. Zadeve sem se preko enega kratkega videofilma, ki še ga vedno najdete na spletu, Filozofija za otroke, v, tisem, v tem video pogovoru, oziroma, kako ne rečem, video, dokumentarnem filmu smo se pogovarjali z doktorom Kotnikom, mislim, da je še dr. Šimencem in pa mislim, da dr. Borsnerem, in smo pač poskušali narediti en tak pregled osnovni, osnovno informacijo, smo poskušali skakaj podat o tem, kaj je filozofija za otroke, kaj so osnovne metode. No nastavi je ta 30-minutni kratek dokumentarec, ki če, če, če, če, če, če še to vedno drži, če vpišete filozofija za otroke v Google, mislim, da dobite na enem prveh mestu, tako je očitno še to vedno precej informativna zadeva oziroma stvar, ki jo dosti ljudi, ljudje pogleda oziroma neko... Uh, informativno vrednost v tem smislu. Uh, Skaka zadeva s tem dokumentarcem je bila ta, da sem potem nekako želel to uporabiti tudi za to, da uh, bi s tem filmčkom izobra, uh, poskušal uh, seznaniti tudi pedagoge. Vlotli smo se pošiljanja tega filmčka na DVD-ju raznim šolam, ponujali smo jim razne predstavitve, kako bi se dejansko lahko filozofija za otroke v njihov uh, izobraževalni uh, korikul uvedla oziroma kako bi lahko filozofijo za otroke uporabili pri pouku in tako dalje. Aha. No, skratka, iz tega, nažalost, ni bilo kaj dosti rezultatov. Um, jaz sem se nekako usmeril predvsem na Štajarsko, kot, kot bomo kosneje videli Štajarska, na tem področju precej šepa, se pravi zelo malo šol nekako sedeluje v teh trenutno oveljavljenih projektih, filozofije za otroke. Odziva, ni bilo kaj veliko, zato smo tudi prej doktora Stanojka spraševal, kako je uspel do, do pedagogov, ker je to se izkazalo ena večjih težav, ne se pravi, kako nekako prid v šole, trenutno je filozofija za otroke, kot vemo zgolj, izbirni predmet na šolah in vse poplavi različnih sebin in razlogov, ki jih poznamo, oziroma filozofije njenega ogleda in podobno, imamo kar precej težave, ne, da pač poskušamo nekaj takega uh, umestiti v, v šolo. Ne. No, skratka, ker je v šlo za dokaj neuspev, poskus, uh, promocije, se je potem nekje, mislim, da je bilo to 2016, ko se je selila ta prireditev Dan filozofije, upam, oziroma verjamem, da vsi poznamo, uh, v Maribor, Je pač prišlo do te ideje, da bi pač poskušali zadeva poteka v sklopu UNESCO. In Unesko ima v Sloveniji razprostreno mrežo šol. Mislim, da neke nekaj čez sto šol, ki sodelujejo v teh raznoraznih UNESCO projektih. In je pač prišlo do te ideje, da bi poskušali filozofijo za otroke preko UNESCO tem šolam predstaviti. In tako je nekako prišlo do tega, da je ta dan filozofije služil kot model Zato, da smo lahko pač nagovorili neke šole, poslali smo jim e, določena navodila, tudi ta filmče, ki je bil v paketu, e, poslali oziroma pripravili smo določene vaje e, za šole. Skaka. Pozvali smo pedagoge, da pač poizkusijo tisti dan, dan filozofije, a ne, se pravi, en izmed teh akcijskih dnev, ki jih pač vsak dan je kakšen, a ne. E, in, Mislim, da sam odziv niti ni bil tako grozno slab, kar neke šol, kar neke to pomeni, da mogoče kakšnih deset, se je odzvalo v tem smislu, da so pripravili nek ta enodnevni eksperiment, se pravi, da so učencem predstavili neke te vaje, da so se mogoče kaj pogovarjali o filozofiji. Tako da nekako ni bilo, ni bilo tako slabo, Sveda nam je to dalo pogum, pač zato, da pač tudi naslednje leto, se pravi lansko leto, smo ponovili zadevo in se zdi, da počasi, počasi, če bomo s tem nadaljevali, da mogoče lahko računamo na to, da bo to en tak vir, kjer bo, kjer preko katerega lahko predstavimo ta koncept, ta pedagoški program šolam. Zdaj lahko vam pokažem, v sklopu društva Zofinih imamo to naša spletna stran, In v od te spletne strani imamo tudi podstran učilnica na kateri zbiramo uh, te uh, razne sebine, razne prispevke, razne uh, učne vaje in tako dalje. In lahko vam pokažem eno izmed takšnih učnih vaj, ki je sicer zdaj le tu, uh, recimo, če vzamem tole, uh, ta je sicer v sklopu enega drugega projekta, ki smo ga zdaj na delali, ampak teh vaj se je tem nabralo kar nekaj deset, Tako da, prej je bilo rečeno, dr. Strahonik je omenjal, tu glede tega se, smo se predvsej podobni, s kakaj mi te stvari pač dajamo na splet in pač dajamo na voljo pedagogom, kdor pač želi te stvari uporabiti. Jaz bi, kot vsem, ki so v stiku z mano, vedno znova vas povabo, da okoliko se komo ta metoda podajanja teh vaj, ne, se pravi, gre zdaj za predstavitev vaj in potem na PDF-ju najdete samo učno metodo, če od je ta struktura, ki je trenutno spostavljena ni blizu, ali pa meni, da je možno kaj od tega spremeniti, naj poda kakšen komentar, ne poda kakšne predloge, smo zelo odprti za te pač za ta mnenja, In nekako tako zgleda običajno te vaje, skakaj zberamo neko vsebino, tako kot pač filozofija za otroka običajno ima to strukturo. Ne? In potem pač naredimo neko osnovno strukturo pogovora, spodbud idej, ki jih recimo posamezna vsebina uh, ima o sebi. seveda jo opremimo tudi z, z raznimi uh, povezavami, ki lahko pač poglobijo recimo obravnavo deločene vsebine in tako dalje. Skljaka to je en model, ki ga uporabljam Jaz konstantno za vse vaje, ki jih objavljamo na te strani pod uh, kategorijo filozofija za otroke. Uh, in uh, se pravim, če je mogožno, možno to izboljšati oziroma narediti na ta način, da bo bolj priljudno, da bo bolj uporabno za pedagoge, sem zelo otvrt za to, da mi pač pri tem pomagate. Je, ne? Nekako v tem času, skakaj, ko smo pri sklopu filozofije za otroke, uh, To je zdaj letna stran Dan filozofije, posvečena dnev filozofije, v sklopu katere imamo tudi ta, to podstran filozofija za otroke. In v tega smo naredili tudi skupinov na Facebooku. To, je pač, to so ene taki mali koraki, osnovni koraki, za željo potem, da poskušamo pač to polje nekako združiti oziroma vsaj ogotoviti, kaj se sploh na tem področju dogaja, ne da pač preverimo, kdo so ljudje, ki jih te stvari zanimajo, kakšne informacije potrebujejo ali potrebujejo kakšne informacije. No, skaj, to so neki koraki, ki, se mi, ki so se mi v tistem trenutku zdeli, da ne obstajajo. Še pri nas smo jih pač naredili, se pravi naredili smo Facebook skupino, nekje je 120, 125 ljudi je trenutno na tej skupini, člani, nažalost niso kaj posebej sebi aktivni, bolej manj pač stvari, ki jih objavljam jih objavljam jaz, ampak vidim, da nekaj gledajo, tu pa tam mogoče kdo kaj komentira, kdo kaj doda, tako da je nek, kaj bi rekel, nek, nek način, kako bi lahko oziroma kako lahko stopamo v drug drugi drug investika. Ne. Naredili smo mail skupino, skakaj, prek katere pač obveščam nekaj ožjo skupino ljudi, ki so nekako izrazili pripravljenost za bolj angažirano delovanje na področju filozofije za otroke. In pa, kar smo zdaj nekako na naredili, je naredili smo interaktivni zemljevid filozofije za otroke, katere ideja je, da pač poskušamo ugotoviti, kje v Sloveniji se dogaja kaj v zvezi s filozofijo za otroke. Seveda lahko razumete, da je ta zemljevid precej nepopoln, ali? Ampak glede na to kar poznam, kar sem slišal, ko ko se pogovarjamo med sabo, ta arh, struktura oziroma ta razdelitev dejavnosti po državi je kar reprezentativna, ne. Kar lahko v bistvu ugotovimo je, da je neka koncentracija tega dogajanja v samem centru medtem ko na provincah, na provincah, skratka okoli Slovenije pa precej malo, čeprav, ne, se precej takih, ki so, veš, svojih dejavnosti nam niso posredovali samo informacije, ki jih Uh, jih zbiramo na poziv pedagoškega inštituta. Ne. Sabina mi um, je tukaj pomagala in odzvalo se enih 30 šol, če imam prav podatek, oziroma če to, kar pač vi nekako beležite drži v Sloveniji, se nekako FZO izvaja na enih 50 šola. A ne. Skakar, to, to je recimo potem od 30 od 50 šol, In pa sveda želel bi si, da bi še bilo kakšen podatek o teh stvarih ki se dogajajo po neformalnih izobraževalnih kanalih, se pravi po raznih knjižnicah in tako dalje. Teh podatkov pa se pravim, lahko sicer prosim, da mi kdo pošle in tudi sem prosil, ampak teh podatkov nastavno ne dobim, razen če si jih sam na spletu in pač zapišem potem tukaj. Tako da, to je bila skakaj neka analiza, ki smo jo naredili in se mi je zdela potrebna za to, da pač potem lahko iz tega izpeljemo, kaj pravzaprav sploh želimo ne, na področju filozofije za otroke, kaj so tiste stvari, tiste točke, ki jih je nekako potrebno podariti, kaj je kakšne potrebe danes, sploh imamo. Ne. No in potem je nekako hkrati s tem nastal teh sedem točk, ki so nek načrt dela te naše skupine oziroma tega, kar smo pač počeli v sklopozofilnih in lahko boste oziroma bomo videli, da so to točke, ki o katerih bi se verjetno oziroma se verjetno strinjal, bojo misli, da so pač nujne, da so potrebne, a ne? se pravi na prve meste seveda povezovanje. Jaz zelo uh, razumem, da uh, Danes živimo v svetu projektov, nekega projektnega delovanja, kjer vsak bolj manj poskuša poskrbeti za nek svoj oddelek, svojo lastno uh, dobro in da pač filozofija za otroke, ali na to, da, nima form, da ni formalno poskrbljeno za njo optimalno. Se pravi, imamo to izbirno vsebino, ki je pač največ, kar so skupina z dr. Šimencem in pa spohladnikov uspeli narediti, Seveda bi se želeli, še kaj več na tem področju, ampak trenutno je pa situacija taka in res se zdi, da filozofija za otroke, kjer se pač pojavlja in kjer se pojavlja po tem imenom, se pač pojavlja spred na individualno pobudo posameznikov, nekih angažiranih aktivistov, pedagogov, ki imajo čas ali pa tako kot Anita oziroma Ana Marija, se pravi, da pač imajo to neko notranjo potrebo potem, da pač, pa tudi sveda čas za to potrebeno. Tako da, povezovanje je tista stvar, ki, ki se mi zdi uh, najpomembnejša, da pač vse seznanimo, vsi tisti, ki pač počnemo nekaj na tem področju, da poskušamo pač poiskati neke skupne točke in te skupne točke seveda potem nadgrajevati. Druga točka, cilj nam vsekakor mora biti, da poskušamo prid v čim več osnovnih šol. Zdaj, v Sloveniji je nekje, koliko, 400 osnovnih šol, celo več, verjetno, in uh, preboj v osnovne šole je izredno, izredno težavna zadeva, če za, če za sabo nimaš neke institucije, nekega formalnega, nekega formalnega pogona. Ne? In, uh, jaz sem to sicer individualno poskušal, kot sem že prej na začetku omenil, ni šlo nikamor, Na srečo se ravno lansko leto oziroma letos v navezavi s Pedagoškim institutom ponovno in pa za Sabino, ki se ponovno zahvaljujem za to priliko, a ne se pravi preko enega projekta, ki ga Pedagoški institut trenutno izvaja, le za drugimi smo se imenuje in sklopo tega poteka tudi ena delavnica oziroma kako ne rečem, program o nasilju, o tem je nekaj malega govoril dr. Šimenc, in sklopu tega imamo potem kaj, kaj, smo dobili letos prvič neko možnost, da imamo dostop do nekako večje skupine uh, heterogenih pedagogov, to pomeni, da ne praktično vse pedagoge, ki se pač odločijo za nek program, da ga bodo pač poslušali sklopu tega projekta. Zdaj leto smo šele začeli, delamo na tem trije, trenutno Ana Marija, ki je imela prej predstavitev, ta, Tanja Pihlerjeva, ki je bila tudi dopovdne na programu, in pa, in pa jaz. Zdaj, zadeva je še zelo sveža, tako da težko podajam nekoli končne, pa tudi hrmesne podatke, v tem, kako zadeva poteka. Moja izkušnja zaenkrat ni slaba, Res, da lahko potrdim bolj vse to, kar je bilo preži rečeno o tem, kako danes učitelji dojemajo filozofijo oziroma kako jo uh, spremljajo oziroma kako, ja, kaj se jim v zdi filozofija za otroke. To, kar je pač študentka oziroma uh, kolegica predstavlja na primeru magisterske naloge, a ne, se pravi, to bolj omen lahko potrdim. Uh, zadeva se zdi obetajoča, jaz upam, da bo zadeva trajala čim dlje, čeprav či prav razumem, bi to ne trajalo do leta 21, skajka še nekaj časa in verjetno bomo v tem času uspeli vsaj nekaj teh pedagogov nagovoriti, koliko teh pedagogov bo potem to uporabilo oziroma koliko bo pokazalo interes, da bi to nadgrajevali v sklopu svojih vlastnih ur. To pa seveda vprašanje, na katerega v osnovi nijamo mi vpliva. Skaka to je ena, ena od teh zgodb. Širša popularizacija uh, filozofije za otroke. To sem že omenil, se pravi, en filmček na to temo v Sloveniji smo že posneli, zdaj, kakorkoli, to je v bistvu moj osebni projekt, v ni, začetku niti ni bil namenjen, neki splošni rabi, bolj amen za mojo zasebno rabo, ampak sem se nekako postil prepričati, da potem damo to zadevo tudi na splet in je zdaj pač, kot neka splošna osnovna informacija na spletu, uh, obstajajo ideje oziroma so predlogi, da bi poskušali še kaj bolj priljudnega, še kaj bolj domačega na eni strani za učitelje in za drugi strani za pedagoge pripraviti. Neke stvari smo rešili že na ta način, neke stvari smo prevedli iz nemškega uh, sistema oziroma iz teh njihovih nemških uh, projektov, programov Filozofija za otroke, oni imajo te stvari kar dobro razvite in neto tudi kar nekaj zelo zanimivih filmčkov, takih predstavitvenih, ki je zelo poljudno, zelo enostavno, prijazno razložijo, kaj sploh to Filozofija za otroke je, tako da te stvari, nekatere smo prevedli in smo jih tudi dali nasplet, da to so, to so eni taki osnovni koraki te tej takoj imenovani promociji. A ne? Uh, Imeli smo tudi ideje oziroma še vedno obstaja, mogli bi se delo seveda nasloviti tudi na širšo publiko, širšo javnost. Širša javnost ima sve zelo negativno, se odnos do filozofije, se pa kaže po drugi strani pa določen interes sploh pedagogov, sploh v naravnih vrtcev, ker pač iščejo neke sebine, kako otroke animirati, In taki programi kot so filozofija za otroke je, kot se je pokazalo, pogosto dobrodošli, pogosto dobrodošli za, za, za pedagoge, da se pravi nekaj novega, da se pač otroci seznanijo z nečim, kar še ne poznajo in pač preverijo, je to šeč ali ni všeč. Načino, kako širiti PZO med splošno populacijo, kar nekaj. A ne? a, mednarodno povezovanje. A ne? a, da, Gospod eh, doktor Strahovnik je že omenil to je ena stvar, ki je nekako z njihove plati že v teku, z naše strani delamo male korake, tudi mi poznamo to v zadru, a ne, to mala filozofija in tako dalje. Poznamo tudi to, kaj se dogaja v Gracu, predvsem Tanja, a ne, ima kar dobre zveze v Gracu in se kar že dlje časa nekako dogovarjamo za določena gostovanja, za določene predstavitve z njimi, oni imajo tudi tam inštitut za filozofijo za otroke. In skakaj dela se na tem, da poskušamo pač pripelja tudi te, bomo rekel, že oveljavljene metode, že oveljavljene preizkušene vsebine k nam. Govorim tudi seveda o raznih prevodih, raznih učbenikov, raznih priročnikov in to so stvari, ki jih na talen drugačen način bova manj pomale počnemo, ne, trenutno recimo. Ne. Delo na terenu, eno zelo veliko področje, to je pač tudi lahko vabilo, mogoče tistim, ki ste malo bolj aktivističnega duha. V zadnjem času sem dogotovo, da so postale, ne vem sicer zakaj, ampak ker to že nekaj časa počnem, ampak zadnje časa sem naslovil par teh knjižnic, raznih družinskih centrov, skakaj, kar nekaj je v Sloveniji izraslo, teh nekih socialno-izobraževalnih institucij, ki se precej pri sebinah in so sveda temeljivo na prostovoljstvu in z veseljem pač spremejo vsakega, ki jim pač ponudi neko tako osebino, jaz te stvari pač, kako seveda sam zmorem, ponujam in zaenkrat sem v dogovorih, recimo kar z nekaj tovrstnimi organizacijami, zna se celo zgoditi, da bo mogoče dejansko potem lahko uspeli celo kakih od teh organizacij, kaj je od tega izvesti. To je idealen način, da seveda pač iz sistema pridemo v stik z učenci, Težave na tem področju je verjetno na začetku, do podnje, danes, na žalosti se nisem slišal, ampak razlagala verjetno Tanja. Ne? To, se bo men, to je ta segment uh, delaja, dejavnosti, ko dejansko pač dobiš neko heterogemno skupino in pač poskušaš jo nekako uh, oklestiti v tisto, kar pač sam želiš, da bi bila pač potem filozofija za otroke. Je ja, pa en tak zelo nebolj dostopen način, kako lahko filozofija za otroke pride do teh, ki je namenjena skako do otroka. Ne? Uh, šest razpisi, spet uh, neke karje uh, seveda potrebno in ne gre brez tega skoraj, ne, pa zelo male teh, ki so pripravljeni te stvari. Danes počeče uh, brezplačno, in če želiš koga kako to kuplajati, seveda pač potrebno te stvari nekako zapakirati v projekte, čepr meni osebno, kot verjetno večina med vami, ki me pozna, žive uh, ni re, ni preveč simpatičen način delovanja. Uh, In pa seveda, mogoče v sklopu tega, če mogoče ta društva pa te organizacije, to, kar trenutno obstaja, jaz bi se kakor bil za to, da bi se pa poskušalo institu, institu, institucionalizirati filozofijo za otroke v sklopu tega, kar trenutno že obstaja, se pravi, ali zato izberemo neka društva ali zato izberemo oddelke, tri oddelke filozofske, ki obstajajo v Sloveniji, ali ne oziroma se približno skakali naredimo mogoče nek inštitut v sklopu teh, univerz, ki že nekako te stvari tako ali drugače izvajo. Nekaj od tega mislim, da bi bilo za to, da bi pač sveda lahko zadevo bolj fokusno, ne, se pravi, bolj centralizirano počeli, ker če počnemo stvari, ne vem, tak vsak malo, a ne vprašanje, ali bomo dejansko premaknili na tem področju, kaj je. Če želimo dejansko neke rezultate dejansko narediti, ne, Recimo že zdaj lahko in če potrebujemo nek cilj, recimo, da zadajmo si, uh, trenutno je 50 šol v Sloveniji, ki izvaja filozofijo za otroke v sklopu izbirnih sebi, rečemo do naslednjega leta ali pa rečemo dve leti, sem ni važno, uh, ciljamo na sto. A ne? Se pravi, zadajmo si nek cilj, poskušamo ta cilj nekako doseči, ugotoviti, kako bi ga lahko seveda in tako dalje. In pač napredovati do te točke, da bi pač potem v neki situaciji lahko rekli, da je v Sloveniji filozofija za otroke prisotna vseh v šolah, na tako ali ne? dogačen nečin, da pokrit, da tisti zemljevit, ki smo ga prej gledali, bolj pokrit za temi rdečimi pikami kot je zdaj. No, in poleg je tu še zadnja točka, uh, spostavitev nekega priznanja. Jaz bi k temu dodal še, to je ne ja, s načeloma, se filozofija seveda ni tekmovanje, ampak tu v sklopu te sedme točke je bila ideja o tem, da pač otroci imajo radi pač ta občutek, da so pri nečem sodelovali. Ja ne. uh, jaz sem sicer bolj nekako razmišljal v sklopu te točke o tem, da bi poskušali vzpostaviti neko regulacijsko telo. Uh, kar, kot verjetno že vemo, pa s tem ni nič narobe, no, če meneš, da narobe, ampak uh, filozofija za otroke, ostaja ogromno različnih praks filozofije za otroke in če malo spremljate to, kaj se dogaja, trenutno, se pravi ta samo inicijativnost in takdaj, Dobimo tudi rezultate, oziroma situacije, ko pedagogi oziroma ljudje, ki te stvari izvajajo, izvajajo izredno, izredno popačene variacije tega, kaj bi ena filozofijo filozofija za otroke. In vprašanje, kakšen učinek oziroma kaj sploh prinesejo k filozofiji preko tega programa. Se pravi, to je ena težava, ki se mi zdi, na ki jo še nismo nagovorili in bi bilo potrebno izpostaviti, da nimamo nekega poenotenega nekega regulacijskega telesa oziroma neke točke, ki bi bdela, ki bi budela ne na tem, da bi zdaj bil policaj, pa rekli, to je za zatroke, to pa ni, jaz ne želim itd. Ampak da bi vse poskušala držati neko standard, neki standard neko, neko, neko točko oziroma neko mejo, ker kaj se lahko zgodi in to je ena stvar, ki se jaz še mogoče najbolj bojim, da glede na to, da je to program, ki v svetu postaje vedno bolj popularen, da se bo zadeva preselila na raven trga. Se pravi, da bo začelo pač, da bo filozofijo za otroke nam prevzel nam, da bo filozofijo za otroke prevzel trg se pravi, neko popraševanje po tem je in se bo pač ponudba sve bo menj sama generirala. Generirala se bo pa predvsem preko raznih ezoteričnih in pa pač raznih praks, kot je to običajno, pač na drugih področjih, a neko zadeva nekako postane popularna. Tako da to je ena stvar, se mi zdi, ki bi jo, če jo že ne moramo preprečiti, vse mogli na nek način imeti pod kontrolo. In jaz mislim, da nek inštitut ali pa nekaj tajega, če bi se vzpostavilo na tem področju, bi to lahko vse približno garantiral. Zdaj, je verjamem, ali menim, da verjetno kdo med vami meni kak drugače, ampak ni skaka. To je nek sedem točk, ki jih pač uh, predlagam oziroma dajem v razpravo, zadeva je spremenljiva, čepak do kakšne pripombe, se še vedno da spremenitem. K temu recimo sledimo, uh, sledimo in uh, tudi jaz nekako sledim, zveči malo iz tega izluščimo to, kaj se trenutno že je, dok zgodilo in se dogaja. Na vsake od teh toč se nekaj dogaja, tako da to je pozitivno. Zaključujem, ne? dobro, ok, sej, načeloma niti več večkdaj dosti pripravljeno mogoče bi še samo enkrat nekako uh, pozval oziroma uh, povabo, kako ne rečem, da se takšni sestanki kot je tale današnje oziroma takšna srečanja poskušajo nekako čim pogosteje nekako pojavljati, a ne oziroma se organizirati Kot verjetno veste, na slednji v Mariboru Boris in kolegi organizirajo nekaj precej podobnega. Sicer je namenjeno učiteljem filozofije, s tem se cilja primarno, predvsem na učitelje filozofije, ki jih imamo trenutno zgolj v srednji šoli, ne? ampak ne vidim razloga, zakaj bi to moglo biti namenjeno samo tem učiteljem, glede na to, da a, sploh če recimo razvijamo polje filozofije za otroke, a ne s tem se pač pojavlja nek, neka dodatna komunikacija s filozofijo in verjetno lahko rečemo, da tisti, ki povčujejo filozofijo za otroke, lahko prav tako se dojemajo kot učitelji filozofije. Tako da bi nekako verjetno bilo fajn, da bi se ta dva seminarja, to smo se tu prej pogovarjali, izmenjavali v tem, eno leto eno, drugi leto drugi, en leto, ne, se pravi, to je ena ideja, ena možnost, kako bi lahko v bistvu take, takšna srečenja Um, uh, ponavljali oziroma na nekaj redni ravni imeli. A ne? In se jim pa zdi zelo potrebno, zelo nujno, da pač take stvari so, da pač izmenimo, izmenjamo mnenja, da izmenjamo izkušnje, da pač vidimo, kje smo, kaj se dogaja, da se ne nazadnji seveda pač povezujemo, kot je bilo rečeno v prvi točki. Tako da, uh, da ne nakladam več naprej. Zdi, če ima kdo kakšno vprašanje še, kar izvolite, prosim lahko vprašati. Zlasti, tudi tisto, kar da to zelo izjemno delo ali projekt, ki je zelo, zelo zelo zelo zgodovinski. Pravno, zelo In v tem kontekstu, tudi tega, da se mi je da je zanimivo, da ti opažanje. Pravda, ali je po vaših informacijah ki imate dogovor o usposobljenega kadra z lastno šolo? Ne, ne, to je gotovo, ne. Misim, to je da vse smo ga nekje, nekaj smo to imeli, se ne vem, to ne ja, ja. piše. Uh, sekakor, in to je ena stvar, recimo, ki jo jaz že v teh stikih z pedagogi, ki jih imam zdaj preko tega projekta, je to ena nepogostejših vprašanja. Ne? Ker mi dejansko v teh dve uri imamo na voljo, da seznanjimo z programom Filozofija za otroke, in to je res lahko samo osnovna informacija, kaj to sploh je. Ne? Uh, in oni se, tisti, ki jih to zanima in nekaj od teh, ki poslušajo, dejansko izkažejo to zanimanje, ne? Uh, njihovo vprašanje je, kje lahko zvejo, kje lahko preizkusijo, kje se je lahko kje je kakšna delavnica o tem. Ne? In tu je, se pravim, zadeva zdaj takšna, da koliko vem, je v sklopu ministra šolstvo, do zdaj vsako leto potekala neka takšna delavnica, ki jo je gospod Šimenc ima, ne? Ja, ni, prijav. ni prijav. To je, to je... Tako je. Vlačen, ne, ne? Tako je. Da, da, da, In tudi nimajo... promocija, ne, ne samo je problem? tudi delati. mojih se od učitelja. Učitelja. Pravi, leto tisti, ki mnogo koriščen in v bistvu procesih tukaj. Zdaj, takšnih ali drugačnih kreslogov odmoča nič iz kvalitetno Mi smo že imeli zlačnih, smo imeli različne zvajalce, smo po naslednje letu imeli nič, ne? Ali poskušamo pa res tiste, ki, ki so res odlični, pa ki s Tako da je pa tvoj pokasen, da se ja, ja, ja. ne nekaj dano Te, Dejansko osebni stika. Se tudi Boris lahko verjetno potrdi, karkoli se pač organizira na ravni teh pedagoških delavnic in pozir. Osebni pritis. Osebni <laughs> tako konkretne vrečaje, kot 1, pod 120, pod 150 pod 200 ljudi, se izbirajo kandidati, ki so pravi, da do srednjo in srednjo in srednjo ki se, ki si in zgodči na nekateri, so tako da lahko razvijajo in potem pa šimijo v šolah, ali pa izno In tisto, kar mislim, da je zelo važno, je to, pripravlja pomen po šoli. se pravi, da to je tam nekje 8 ljudi, ko si na neki hribbi in ko to vidiš, kako poteka. Res mislim, da učitelji potrebujejo ravno to, da vidijo, kako ne to poteka. Mm. Mislim, teorije je lahko ogromno se poslo. Ampak, če tudi to podvuje delo, kako neko pelje skozi neko dejavnost. Ne? Zato jaz mislim, da če bi se vse poslalo na poceni šolo, je vedno dobro zelo učinkovito. Mi smo predvideli neke ptake, da ravno tudi smo se veliko pogovarjali, dejansko smo iskali načine, kako priti do nekih sredstev, da bi kaj tajega organizirali. Ne? In se pravim, trenutno je edina težava sveda, ob tem ali imamo kvalitetne predavatelje, to je pač stvar, ki, ki je pač, sveda, precej relativna, ampak nastavno ni imamo kje dobiti sredstev. Ne? Mislim, idealno bi bilo, sveda, če bi kateri od odelkov od te stvari prevzel na svoje pleče ali pa bi se danesko spostavila neka organizacija znotraj oddelkov, ki bi skrbela za te stvari. Uh, jaz bi z veseljem te stvari financiral, ampak je še težko samega, samega sebe financiram. Tako da. Um, um, tiste šole, ki so objavne, na tem zemljevidlacu, tiste šole, pri katerih načine dela, ker recimo smo ko smo dobili na šolo za instituta tisto prijavnico, potem smo poslali mail pa naš ni. A uh, res? Da me zanima, vse šole ste ne, ne, ne, definitivno, pol je, pol je zelo možno, da je to... Ja, pa moram priznati, da je ena takih stvari, ki mi potem, kot očitek trajo cel teden, ne spomnim se, da bi... Mislim, spomnim se vas, ne, ste Maja, ne? Ja, ja. ja z, da smo si dopisovali. A res. Po pa možno, da sem, da sem pozabil vnest, ja, ampak eh, pol je to samo stvar časa. Bom <laughs> Bo, bo vnesak, definitivno. Sem degače htol vam reči, ko sem zaslišal, da, da ste, ne, pa sem mislil, da mogoče niste poslali, pa dobro. Ja, ja, hvala, hvala. Zdaj bi zopet jaz posebo vnes. Hvala lepa. Robi zdaj, mogoče še, samo še z moje, strani ena pogratna informacija, je zatek, kako moji študenti izmerom gledajo te filme tvoje na youtube tega To je ta Stasnode nove dobe in tega kultusofija za otroke. In pri tem so eno stvar komentirali, ki se pri tem je tudi pojavi kot reka kotočka. Zato se nas ne pomeno, da to stvar povedim. Res bi bilo fino, če bi imeli posnetek slovenskih otrok, recimo v Brzov v prvi tri jari Se srednje, se ne. God, ne tem če se ne angleš. To, to je samo stvar, ne. to je bila stvar pač tega, da enostavno nismo imeli dostopa do vrca. Ja. Dogač bi definitivno te stvari posneli tudi, na, če bi pač vedli, da se kaj tajga kje izdvaja, ampak enostavno ni bilo in smo pač pol uporabljali to, kar je pač na ne. ne, ne, ne. Jaz mislim da to res upa, Se moram ne zadatki, da do naslednjega seštanka tukaj porediti A veš, kaj je problem ne, pri tem? A, te ure, terozofija za otroke, so ponovadi zelo kao in to je obub zasnemati. Zelo izredno težko in nekaj iz tega potegi razen raznega tistega generičnega, vizualnega, vizualnega informacije, in kaj druga ne dobiš kot danes ste že pokazali, a ne? ko ste imeli, ko ste, snemali, oziroma, ja, ko ste snemali vaše ure. Ne? To je zredno težko posneti, zelo težko... Ja, jaz sem malo imela eno leto v tutkilo zakriv za otroke v vrcu, poleg v šoli, to čisto gre. Ne snemanje, govorim. Zvok je zelo težko, če imaš neko osnovno opremo, je zelo težko to posneti. Se pravi, ne da se ne da, kaj daj ampak je res stvar. problem starši in te stvari dovoljenja, lahko te se... Pa ja, ja. ja, da, da, ja. Pa smo, da starši, pa je se pa na da, je je da, da pri, Stotni, je so se se mogoče znotraj Njibarazaj, ki je vprašan, jaz nekaj da je vseh kredit, da je vseh kredit, da da se lahko da veliko ne, pa nič če Pa se pomoja, da tukaj, mislim, da se da da vse. To, Ja,